formazio praktiko batzu eman antzin sembaki bat eta uh, kalkula bat edo kalkularen gailua pizkarat atera dute eman kizuna haintzin edo uh, bukieran artikulu batek niretzat egin du uh, segritu gusiakeren oskitzet bref francia babes toi salem baita gerozta geiagon aski bere manera aldiz eunta amabost mila munizio erosi behi baititu estatu, uh, be estatu frantxesak jaren noen estatu batuek baina ez, frantxes estatuada hori eta manatu ditu horiek uh, ez dira egazkinak, lasai e gerla egiteko egazkinak saltzen baititu frantzia, kondotik egero gerla egiteko diendea salbatzeko, eta bar ez hor dira, distantzia laburreko defentsa armak uh, berogei milimetroko bala batzu Hots flashball delakoak. Boskak hots berroita mazazpi milioi euroko erosketa bat daimean. Espera dut presio hortan zergarik ez dutela pagatzen gainean. Eh? Hortax bat bederen balio dugor. Egea erren ez dira lehengo flashball zaharkitu horiek. Eh? Horiek bastut deus balio. Kautsuzko balak dira, bai, bainan orain lazer batekilan, eh? Kasik zineman eh, bezala gira hemen. Obeki finkatzeko, azkenean elburua, eh? Spaitzerian askizeatzak iduriz orainarteko flashbolak. Bai, obeki dira, edoztailu berri bat. Poliziak zauritu familien asamladak. Eh, jakinarazten du hori, xalatuz, erosketa berri hau, euntamabost mila munizio urte batentzat. entzat. Pentsatua baita xale erospen untan, joanen urteari komparatuz eh, egiten du kalkulu bat, eh, joan urtean, iru mila aldiz tiratu baitzuten flashbol oieki lan, pentsa. Euntama, bost mila munizio badituzte horgero xirik. Beldurra agertzen da beraz asanblada honen gandik, ezote dituzten gehiago baliatuko mugimendu sozialen aurka adibidez, manifestazioetan. Eta kalkulua beraz, xinpleki du asanblada unek, eh, poliziak zauritu familian asanbladak, eh, jamezala, Euntama bost mila bala. Zati, irureuntai lorogaita bost. Egun, horrek egiten du, irureuntama bost tiro egunero. Besta egunak, barne, irureuntama bost tiro egunero. Ez gira ogun joan nenea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Oskali ratietan. Informazio praktiko batzu itzemanda auskiziat hemen dira esinkieta eta bi informazio praktiko maila sozioprofesional desberdin entzat oleganen dugu. Bata, pobrenzat eta bestea aberatxentzat zuen lekoa fite-fite atsemanen duzie. Lehenik, ohorea, ala ere, diru guti edutenei informazio seriosak dira, eka eh, su. Jakin, aktivitate prima bat galdetzen aldu ziela eta hori martsoaren ogeita meka Aintzin egitea obedu ziela. Hots, bihach, aintzin. Mila bosteun euro garbi beino gutiago irabazte ma dituzie hilabetero. Diru laguntza baten unkitzeko esk eskubidea duzu, entzule. Frantzies gobernuak aurten plantan emanduen diru sartzea da Frantziak administrazioari lotua direnen artean bost milioi dira unkitzen luzketenak eta bakarrik zazpireun mila pertsonek galdeginote orain arte. Ez baduzi segidan egiten ere, ez inkieta apiilan egiten alduzi, baina horain eginez gero, biar haintzin, urtagila eta utxaileko dirua ere unkiko dituzu, entzule. Eun bat euro hilabetean da, familien laguntza kuntsa kutxan egiten alduzue galdeak kafen webgunean beraz. Bon. Egia, eun euro hilabetean gehiago, ez duzu dirurekin erosten alko behatziunta emezortzi Spider Porsche auto bat. Porsche autoa. Hau da, gure bigaerren informazio praktikoa. Aktibitate prima unkitzen duten entzat ez du balio informazio unek, naski. Bainzat, bidarrain, Porsche autoentzako barruki bat estrenatuko baitute laster, bai. Zaldienzat egiten diren bezala barrukiak, hor autoentzat ere badira. Bon, ez berlengo autoentzat, Porsche autoentzat gehiago. Ostape, ostatuan, bidarrain, auto barruki bat eta Porsche markako auto musio bat idekiko baitute irratian, Beraz, gure mailetan gomita eskuratudugu eta urkespenean dioten bezala gune paregabe batean. Euskal erdigunean neoiz ikusi ez den kontzeptu bat entzat. Ara? Horregatik, haipatzen daut ziet, pentsatu du, ta intxegur, hitz eta putzan entzule fidelentzako informazio bat zela. Zuen porsak hango barrukien ezartzen alditu zie, autoak babestuak dira, kamerak badira, temperatura eta aire egokitu batekin zerbitzu bereziekin eta bar, diakin publikoari idekia dela, bixita egiten alduziola, zikurri zaiteko zuen autoaren gune egokiena izango dela, apilaren behatzi eta Amarianak. Telebista goputz, hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Marcoo laster gurekilan bildzenari da eta aipatko ditugu komikiak eta adaptazioa zineman edo telebistan egiten direlarik eta momentuz kantu hau kantua eta taldea erez bainan bideoa bai oskorri taldeak joain urtean bere azken kontzertuak eskaini zituen eta zuzenean grabatutako bideo bat ikusgai du zi esarean ema zururt zuzenean oskorri. Baina inoruren zorrik ez duun ordain dugo Euure etorkizunak diun apain dugo Sufriintutagi hamaika goze esperantza txarra Oskorri zuzenean emasortz kantuarekin, demoral aburra dugu, amarko ementxetan dugu jadanik, beraz, oktan utziko dut kantua, baina bideoa ekos gaidu zieta entzun gai, entzun zimezala, kalitate onean xarean! Baxko, gurekin dugu, agatxalde onzuri? Agatxalde onzuri eta gustiek. Fok montzila? Bai, bai, bai. Pausatu nahi izpiskata ezebul Aha. Ez zira joan xingarrai atera baionara edo xingarrai datera? Ez ikindu, uh, ez joan nahi xarra dat. Ah! Ez, izunibat, ez aurrak joan ditira uh, xingarra prestatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat eh, Ah, eta hilakurketa pixka bat hilera, xararat... Euh... Euh, bai e, batzuk bat eta eta eta, eta, eta eta eta gaurko gaia alandu bizkat... Bada ah. ah, ere... Zatoz ziren gaurko gaia ipatzeko... Ah. Ah, Ez eta... <laughs> es, enta, la, gai zabal bat... E, e, Nondik hartu eta dugun... Epeetan nola ipatu e, hori mm. da... Orduan, hein? gaia, zer da... Komiki gintza eta, bon, sinema, telebista, azkenean, komiki bat adaptatua delarik sinemarako, ba, beste, beste forma bat, ahrunt bilakatzeko ba, momentu hori. E patoko nuk ezteko a gendota bat, hor nintzen du la mabos turte, uh, la reshoron, uh, komiki bat adaptatzen uh, CD-ROM baten dako, eta CD-ROM cd-ROM, cd-ROM antzian uenek xistitzen dut loriek CD-ROM baten dako eta eta cedero metaghero euh, TF4TH nai suen nai komikia adaptatu. Htko euh, Jacques Duquenoy ekideak aski as famatoisen euh, liboulou munduan. eta bel 40an baie eztatuz zuen su proiektua de le choc et em monde euh, ceskion. Beretako importantea zen etxe batzuetan liburuak ez tira hor indiktsartzen. Mm -hmm. ba, aldiz telebistaa edo bai. bat nuen batzuetan komunentan eta onan beretako zen beste posipettate bat bere uh, liburuendako uh, e, familietan sartzeko mm hau -hmm. da hau da adaptpresene bat da beste medio bat erabiliz, beste unibertsoetan sarxtu?: mm -hmm. bai. bai. Ba hogi erantzteko ere badu logika bat biztandaia zure artea eta erakusteko jende herita sagarazteko etxe batzutan bai. Baina nesta bergauza ala ere Esta bergauza, adaptazio nebat mm. da Eta huli, eski importante da ikustea. fea Kont, arcea, Arte deshberdinak dira, eskeniz? Bai, bai, euh, bai, idiom deshberdinak dira, ez duzu gauzak bergauzak berga kontatzen marazkikikin eta bergauzak kontatzen uh, kamarabatekin. Mm -hmm. Batzuk fonkssonatzen dira libulu batean eta batzuk ez uh, filman eta batzuk ez filman eta batzuk ez filman eta batzuk ez filman eta algerancis. Ja kek zuen arazo bakara zen bastertoa izan zela filmen, bon. mm -hmm. uh, filmen produktionian. Eztu bide izena ere... Ergertzen ah, bon, da izena hor buk-bukailan... Bide hitza ez da entzuna izen. Mm, Azkenean, txaldu zuen bere ekoizpena bere bide, Eko bide produktoa edo bide, bae, eta, bide nina zuen? Bai, eta uh, telebistak laiz zuena egint zuen. Bai, uh, kontratuan uh, ala idatzia zelako. Bai, eta uh, problema da gilean uh, egoera uh, merkatu untan. Uh, Eta zunan nuen duela guti Umberto Ekok uh, mm. Arrochalean izeneko uh, mm. libulan idaz lehak Bela karan zuen eztepenetik Ni proiektua dela lik uh, filma batean dako Ez dut ne lexudu ra nahi ede Beste medio mm. bat da Nik egindut liburu bat Zuek adaptazioen bat eginen duduzue du, du Maetatu izan bat duzue Zerbaet edera ingo duzue mm -hmm. Eta martxan nago albiaz Or, uh, komikialetik Le vieu furno ou lupano eta ko edenak or euh, pao bekoak hein? Le vieu furno da duela bi urte euh, fenomenet bat komike gintzan euh, Adaptezoan bat izanenda Tabela karandu edo euh, uh, lupano karandu Ez dute ne chudoura chartunai Bechtegao sa bat izanenda mm -hmm. euh, ouais. Mal oh. lenaia e gile bezala Zulegitzia, Pacharazi, Isegarek zailada. Mm -hmm. Edo, behar duzu egin ausuki uh, uh, abstrakzioa eta erran bombe. Hau, ez da nere proiektua izanen, nik nere agendut, eta agertuko dena telebiztzen, ez da nere izanen, eta horrekin behar duzu argi izan. Edo, zuk, chartzen duzu produksionean. Zidua ematen duzu, chartzeko, eta alebiez, hor, enkibilal, euh, en -en -en enkibilal -en e gire famatua. berak... Euh, Narkazkila lia? Ba e marazkila lia, oren piktorea edo uh, margole lia uh, Bele univercio spesiala, uh, Bunker Palace Hotel la Lulez Belak produktetudu, belak egindu uh, emandu didoa eta berak izan da susen da Arroda beztelan bat, ez baduzu astilik ez baduzu eta berba ez zuzu uh, kompetentzialik oligiteko mm -hmm. E Baina ez niki marazan aldut, ez dakit uh, uh, kontrolatu, ekipa bat edo, orduan uh, obeda, ustea. Mm -hmm. Ustea, uh, ala, eta gido, bon. Baina aldusu polémak, alikine. La vida dela. Adela NBCa. Filme famatoatua, bai. bispeil urte, adela bai, bai, sena. Bai, bai. Euh, Juli Marro, belak egint zuen uh, komikia. Komikak zuen izet sena uh, urdiniak da kolore berobat. Ur, Urdina kolore berobat. Bai, bai. Polimika izan zen. Uh, polimika izagunena sen bele izena ez da. izan ere uh, uh, kanen. Palma, uh, esko, pa, palma Ukandu ulerik, uh, mm. abdelke xisek xe estu bere izena eman. Oh, mm. Nola izabatu egile baten uh, izen bat, eta ortik abetu zen projekto hori. Euh... Nikaz nekian edo antzia nuen hori nahiz filmaz cineman ikusi nuen hori inguruan izan ziren polemika amak milaka izan baitziren euh... gero izan ziren uh, uh, polemika batzuk ere uh, filmen egilen arteko e artean adelpke xix eta aktorearen uh, bainan arten... Komikiaren egilea, ez naiz bat edo joitzen. Ez nikien edo antzianuen basela oinarian komiki bat. Berabai da mikrokatzismo bat hor interneten hor feizbuken edo egile e bat zo, so, karen dute hor tik abletzen, komiki bat etik abletzen da uh, film, filmabat eta ez du ere itz bat erraten er, er, er, er, hortaz. Eta zog zer diosur? Euh, nik... Budjenesse matinal uh, Sabat erratana eszenanean munduaren zenean bai. Baina bon, obeda egileen uh, itza antzune do gira kuri, berak uh, bi irabete bi acheté pas ça Sabati da sisuen e khanas -er Uh, Ige aski Belak ere ez bere Bele chodura chartunai Poetuntan mm -hmm. Adablesone balda mm -hmm. Bere uste sarbaet Polita egando mm -hmm. Gero Azken polimikalentzak belak, belak erandu Ez du Ige aski Ez du uh, Esenean erran Milezker uh, Juliri Hortik uh, abetu da Poetue deroli Ez benen Belak erandu Egin du Pribatuan mm -hmm. Pribatuan Eta belen zat Ba, Ederena. Ah, gero, juri uh, aski arroda, zenta uh, uh, bele komikiai zenda uh, lehen filma komiki batetik abiatua, uresko palma ukan duduena kanen. Bon. Gero, izan dila, perxe poliz, dibidaz, mm -hmm. uh, marjan zantrepe dena, xalitua izan zen. Gero, gai gai zabalda zenta, gero, serra o tatu, filma, edo maraski bisnuna. Adibidez, Luki Luk filmatu aizanda uh, du jardalekin, mm. ez du fonksionatu. Guxi dozu? Ez, est, ez du est, mm, est, teleez, aldiz, uh, marazki bisendak, bai. Mm. Egia mm. da ba dola logika gehiago, komikitik atelatako proiektu bat, be sineman edo telebistan ateratzeko be marazki ateratzea.: atelatzea? De petzentaz, se univertsua duen. Adibidez, trez edo largowintzena, estu balio marazki bisendu batek gitea. Mm. Uh, bada, ere, bezte sarbaet hor uh, bezte autore bat, autore famat bat, uh, franka, Gaston Lagaf. Gaston Lagaf, izan da, piskat da donkixoten, uh, komiki munduan eta sineman, da donkixot Don be donkixot filma ez ta sekulan izan mm -hmm. egina izan. Betiz, uh, Rochefort da o uh, aktoreak betu, kan dute problémak filma e giteko. E, e, mm -hmm. Gaston Lagaf, film bat izan da durant goûte bosseux te donne ça. Ah, vai, nisanda, fl ba, ba, flop bat. Genre, Anits ad... magaskyak vasira, magasky bicidona vasin. Ba, horrible, marche pyramidina. Ah C'est horreur. <laughs> euh, horrible dame. Euh, Aldis, filmma, marche da top. Ah Bostetan, ouais. Boshtetan bigarena. Ah vai, La urte, bax milioi xartze, le profetagelo da fenomeno bat. Ba, eta su maita tozu? Ez dute lemaite. Met, enik problema dut frankenen adaptasmen ekin. Zaila baita frankenen duen universoa. Adaptatze ko, wai. Maraski bisuna, ez taizan. Izan da duela bi urte sarbait proba bat, antxago bat, euh, eta azkaren finian euh, hartu franken en komiki guztiak, mostu dute personeliak eta animatu dute franken bedak marrastuz situenak. Ene ustez, Gaston Lekaf ez daseko lan adaptatua izaten al. Mm -hmm. voilà. Eta Et zuka dibidez, holako uh, proposamen batekin zer egingo zenuke? Euh, Gertazen belen bada postukuntzetik ja asteko <laughs> eta eh uh... ikas noken enezuk dura saltuko dela ha ala ene lana ez baita lortuko sinuke Cela alors tout. Ah euh <laughs> ça peut. <kait. laughs> <laughs> Mais beste et confianche gimer beste en gan eto Bah et ta beste mon bada, gia guk et endugo gure komika uh, la one arterne bien arterne tranquille goul et mm. Or beste beste beste mon bada, e, e, e, n'est-ce qu'il tiennent hydraulique. Uh, Les hidrou, betakin du ileudikubu. Eta Duera lagurte edo, behar nintzen ikon dintzen eta behar egin zidan, Marko ezta kesu banen, eh. komikitik, komikimundutik sinema mundurat, bada, universo uh, steler bat. Beste rinua bat da, beste uh, oui, oui. be diru ere, zan bat oui. diru ematen den, zan bat milioi ematen den, mm. Komiki bat etco ko, allez bergo mila euro t'inquiète da profen prof komikien igilia mm hm picata tata tata roc tu as ni picakekin rocekin e kon sen e, be be daquele est soit une be, be Chartu. Chartu. Bexte, serbe. Bexte, mundu bat selako. Mm -hmm. hmm? Ta belak, aske soan. Eta alderantziz egiten da? Filme batetik abiatu eta et komiki bat idatzi? Edo marrastu? Dik es... Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta, boelzen zait, Kamlot. Kamlot, txalia. Ah. Bai, li uh, astilekin. Adaptoa izan da uh, komikiz. Mener, stekit ongi Bai, hain. Eh. Où, komiki adaptatou ezagou lennak, eta dida, komik Spider-man, Batman, eta... Nikaipatu konuke, chalean didelen projektoak. Bidea lennak? Bai, bai. Adibidez, Torgal, Ronziskita vannalena, Blaksad. Ha bai. Boulet a Penelope Badio lennar, La page blanche. Blaksad adibidez gatu bat da? Bai. Et chez Goraski Iludeko uh, n'est pas uh, iludeco enfin uh, iludeco euh film à batte L'Oiselène uh, Peterpan euh Luc Bessonnec euh Dedetchoque uh, et Arthur et tout uh, Mesirico Valerian comique uh, et Teco les vieux fourneulenas Tabatodan projecteur Dedrak notre mère la guerre Chris Crisena e be orikin bukatzeko berri Marco Galdera bat indaz bukatzeko baduzu zerbai galetze Kuri eta... Iparalde ali ez dakitaz. Ez <laughs> ez. <es> <Es, es, es, es> Beste marazki bat... Erakutxat uh, erotan dizut, uh, <eiltate> nabezuzu. <yorku> Iba inerdi, ez unikaino kulitagoa. <es> eh, bai, bai. Ez eh, egindut... Eh, eh, eh, Komiteet euh, kominen... Ego euh, euh, <es> <es> bierrealkar <behite> goaren zat. Bai, bidezker. Ikusi <es> dut. Ah, ikusi dut zu? Ez bai, ez zut orendik ikusi. Bai. Gaian zen EPC diburu zarbei eta gitea 10. Oh. <gibus> <gibus> Zapete gin dut. Betatu dut eta sentaimendu te aski ondies ez? Belenugian no nagiar zenda so <coughs> des <sur> scrabble <coughs> baskia. Bai, bai. bai, bai. <coughs> Nik ez dut ikusi bernik, uh. <coughs> Alors adaptation de Baty est endetté tout de suite. Je dirais moi moi qui poste à cuisin, nunca merci nous qu'est. Ashkifité. Bon, mais origine autre que gira Nahtean beste machazki bat, ere ikusten alduzien margorena, bere Twitter konduaren bidez edatzen duena, aldikusiz bezala putzen biziaren machazkia telebistako adaptazioa egindu itzeta putzen zatexek hori Twitteran edo Euskalgatzen webgunean laster gure kilan aitorregazkin bere iritziaren tartaukanen du eta ondotik gure egomita hamagoia gorruttsaga kazetaria izango da jakin eh, aldizkariarenzat egin duen elkarrizketa bat aipatzeko Christian etsa luzkin egin duen elkarrizketa eh, dominsiniko militante edota antzerkilariaren eh, bizipenz elkarrizketa luz eta mamitsuaz beraz mintzatuuko laste jaakten bostaket erdi Euskalgatietan begiak zurekin benade tar gaine! Laneko legiaren e kontra loaugarren mobilizatze eguna izanen da bihar, jende txuena ikusten da lanuzte manifestaldi izanen dira, langile eta ikaslehen sindikata initz juntatu dira lan e kontra, zef dete sindikatak estu aldi juntan ere parte hartuko, oai hartio egin negoziaketekin akort dela koan, greba mogimendoak ainitz xailunkiko ditu, publikoala privatu, erak askuntza garra ioposta horrela, Manifestaldia izanenda bayonan amara keter ditan. Max Brisson estageyago le republiken alderdiko departamentuko buru. Nikola Patriarch Biarnes lanseko auzapesa da izendatua izan departamentuko idaz karibesela. Max Brisson eko ustedu bede ikus molde engatik litaikela bastertua. Hala nola helep egi elkargo bakararen alde beita. Euskal presoen dozirraideki beharko dute egun batez bi gobernuek, hori dio bagoaz kolektiboak, hogoita sei urteuntan preso diren txisto garramburu, jakes ez nala eta parotan aien egoera salatu du kolektiboak, jiruk baldintzapeko libratzea galdegina dute beti refusatua izan zaie, apilaren behatzean manifestaldi bat antolatuata doniane loizunen. Baserri aldeko konbenioa ez izen petzea erabakidu departamenduko hauzapezen elkarteak, ezkunde nazionalak proposatzen duen hitzahmen bat da, erakasle postuak ahalbezain untsa banatzeko, batez ere e, baserri gunetan baina hauzapezen elkarteari etzaio proposamena egokia iduritzen. Duela someitaste egin behar haro txararen gatik gibelatua Erobi zero ondarkin antolatzen du Erobi ur sindikatak heldu den igandean itxasualdean hitzordua emana da goizian behatzionetan itxasuko evazion ur kirolen egoitzaren ondoan nahi ant guzierdeia luzatua da baten emeiterat diteko izenakatik aitzinetik eman behar dira Erobi ur sindikater Au helduen kantu chapelketaren urtea da. Sailkatzeko kantalja maiatzaren uboitabian. Kantuxabelketari gabe, kantari begirikez eta kantari begirik gabe, kantu begirikez, kantu helburua ere, sorkuntzaren akulatzea baita. Arturuma eta kantu idazten Espaziste 3D kantu segarrak! Ez duda, zaurte euskal kantuaren horatzerat, bakarrik, binazka, taldeka, akapela edo musikarekin! Lalalalalala, lalalalalala. Atik izenak eman martxoren hoita behatzi aintzin deituz iruleiko iratidat berreuta emaitzioi tamazazpi hamalau amekarata! Edo mailez, kantu xapelketa abildoa <gülüyor> Eurotu bozak eta, eta kanta! kanta. Eurundukte, betekunpa eta jauzi! Martxoren hogeita behatzea intzin, benen Pentsutu Marienez, ez dela kesatuko izan emaiten maduzie, hasteuntan, elduen kantu txapelketaren eta goiz berin nire Euskal Kanta nagusi biak. Manespagolaren lekukotasune bizia izeneko bere bizikondaira eta ehhun kantu liburuzka argitaratu begiak izan dira, Kantu idazlea eta kantariaren ibilbidea omentzen dute hoga hauek. Manespagola osteguruntako goitagoiz begin. para prepata papa ure Hondaiziela asteleinetik ostirlera. Egoerditik oren bat arte. Astean zehar, antolatuak diren biltzare eta ekitaldien eramailekin solasean ari gira. Baina nire, musika solas, toberak, biltagarbi, kontsumoa ipaldi eta odiziako feria hantzigabe hauren kalakaldiak. Onda iziela, euskaliratietan, asteleinetik ostiralerat, egoerditaik oren bat arte itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput Txanzer Ten berri tenore untan behiriarekin abiatzeko itzuli jau usai amezala, eta Kolombia da gain gusiten ore untan bakel karrizketa formalak hasiko dituzte ELN-ek eta Kolombiako gobernuak Karakol Radio irratiak duenez bi urteko kontaktuen ondotik, ez bai da formalak hasteko prest agertu dira bi aldeak ondoko urteetan dute, bera Eraz, diakin alaztekoa 6 nizango den bide horri ya. Eraz, kolombiako bake prozexua hemen haipagai berriyan gainagusi momentuntan. us hasiarteko gai bat re berian nagusi Frantzoa Hollandland agertzen da eria handi batekin auto argazki auto polita beraz, begian eta titulu hau holandek uko egin die konstituzioa aldatzeko asmoei. Terrismoaren aurkako borroka argulio hartuta larrialdi egoerarat deitzeko baldintzak aldatzea eta terrorismoaz akusatutakoei frantziar. Egitartasuna, kentzeko aukera ere, gehitzea ziren e reformaren helburuak, hainbeste polemika eta historio sortu ondoan azkenean, ez du nahikoa babesik lortu eta beraz, ez du aldaketarik ekarriko frantses gobernuak alde hortatik. Ten horretuntan beraz, berrian gai nagusida hau eta ziduesten ere titulu nagusia tenore untan. Beste gainagusia gaur eginden prentsa bai honan eta Bernadetek ere berrietan aipatzen zuena. Apilaren bederatzian manifestazioa eginen dute esnal, sistor eta parotan haien alde. Lau euskal presuek ogeita sei urte pasatz, pasatu ituzte horrein narte preso eta baldintzapean aske usteko eskatua dute. Frantzian preso diren iruek. Donibane doni loitzunen eginen dute protesta beraz bostetan hasia, A uh, Pillaren bosterako ere elkajetaratzeat deitu dute beanraz gai nagusi par Euskal Herriko hitzan eta uh, kazeta puntu euzen eduta media bazken ere gai da goizzuntako edo horkup genxe horurgekoa argazkiarekin beraz. eta esaldi hau ere azpimagatzekoa inigo urkulurena berrian sakabanaketak lagundu du etaren indarkeria amaitzen, bainan urhuntzeak ez. Otegiri doako kampaina egiten ari zeizkiola salatu du. Euskal Autonomia Erkidekoko lehen madrilen Otegik lehen. Ote autagai izan behar badu, izan dadila ondorio guziekin eta aurkez dezala proiektu bat. Urkulu, beraz, kesu ezkerra bertzalaren aurka begian irakur gaii eta argian aldiz sindikatuek Bizkaiibeko enpresekin adostutako akordioa BTS ez dela salatu dute, gurea de defenda dezagun lelopean Bizkaiibeko begehun bat langilek elkajetaratzea egin dute gaur goizean Bizkaiako foru aldundiko egoitzaren aintzinean. Armagintza negozioaren ondorioak salatuko dituzte aldiz, bizikleta baten bidez, uh, bizkaian eginen dute bizikleta martxa hori, apirillaren bian eginen dute mobilizazioa, bilbotik getxora talde antimilitaristek, internazionalistek eta ekologistek bat egiten dute deialdian uh, argian, seetasun gehiago. Lusaideko galdeketaren emaitza pirilaren lehen e analiz diakinenda kaseta puntu eusen titulua hemen. Lusaideko bolanten batzordeak danza eman Nesken parte hartzeaz Eri galdeketa bat. Antolatua zuen, iragaren martsoa bukaeran, oitala oitabosta ote, ogeita seian. Eta, beraz, ostiralean diakinendute erritarrek uh, galdeketa horren emaitza. Kasetan, haipagai, bestalde ere biztanda... Uh, Mauleko iltegia, aipagai, argian gainagusietan baita kaseta puntu .eu eus edota media bazken ere laborantxa ministroak, frantiako laborantxa ministroak, estatu frantxezeko iltegiak ikertzea agindu du, kasetan hori aipagai eta media aldiz aldiz, ehelbek uh, aipatzen du uh, neuri ne zehatzak behar direla plantan eman edo galdegiten du mauleko iltegia idekirik atxikitzeko gixan. Hauek ziren prentsan gain nagusi gaurkoan eta zuiduesten ere haipagaietan billarko mobilizazio eguna eta lan legearen aurkako mobilizazioa lotutako manifaketa mobilizazioak zerrendatzen ditu. Aitogegazkin, orain zuri hitza data historikoa da hemen. Martxoaren 50ean berrogei urte beteko dira Donostiako herriko etxean diktadura frankistaren ondotik lehen aldiz euskara erabiltzea baimendu zutela. Diktadura frankista berrogei urte iragan zituen ofizialki. Euskara eta Euskal Kulturaren kontrako errepresioak ordea, maila esberinetan ematen bada bere horretan jarraitzen du. Gaur Euskadiko PP alderdiari buruz zitzingo dut. Eor kinen inguruan gazteizen piztutako zuaren ondoren oraingoan zu berri batekin datoste. Oraingoan ba Euskararen kontra. Arabako PP alderdiaren ustez? Euskal Autonomia erkidegoak hizkuntza politika bazterzailea du. Euskara ezagutzen ez duten herritarrak markinatzen ditu. Eta horrezta eskain, gipuzko eta Bizkaiko euskalisttunek lanpostu publikoak lapurtzen dizkietela salatzen dute. Beraz, Euskal Autonomia erkidegoan desagertzear dagoen alder dionen azken kapituluan gaude, dato zen Euskal, legebiltzarreko hauteskundeetara begira, hau bada erabilibar duten estrategia bosken berreskuratzeko etorkizun ilun, baino ilunagoa du Euskadiko PP alderdiak. Doluminak beraz aitor erazkin mil esker eta bostak eta begoita irudira itzetaputzen gure gomitaren tenorea eta egan zalal kajizketa bat ipatzen dugu gauk atxaldeko bostetatik seietana arantzai didarrekin euskal irratietan. Jakin, deitu aldizkarian erran bezala egin elkarrizketa bat aipatuko dugu gaur, elkarrizketa monografiko bat, eh, elkarrizketa tuari begira emaiten dena gurekin dugu amagoia gurutsaga uranga kazetaria arra atxaldeon. bai. Zuk eraman duzun elkarrizketa beraz uh, aipatzeko gaur eta be, duela hirurogeita malahau urte dominsen sortu zen kri etxauze etxegarai, Elkarrizketatu duzulako hemen elkarrizketa luze bat zergatik uh, autoi, zerergatik kri etxaekin elkarrizketa. Beno, eh, onartu behar dut ez dala nere nerea utua, eh, izan ere jakineko zuzendari lorea agirre bera izan zan, eh, proposatu zidana, eh, Christianekin egitea elkarrezketa, horre izaten da ale bat eh, urtean, nun elkarrezketa luze bat egiten den, eta bera di interesan teritzen zitzaio la oso, gaina emakumea izaki, gaine ere iparraldeko izaki, eta ezagutzen ez ditugune... Eremu batzuk, behintzategu aldekok, e, bere ustez interesgarriak izan zitezkela, oieka saltzeko jakinen, eta ea animatuko nitzaken, noski baietzen zanun, gaina orduan txea izan kristian e, egiten etxekoak e, obra uh -huh, antze, e, maten, ja. oraindik ere bukatu estun e, lan horiez, eta, bueno, alaxe, e, aditzea banuen kristianena, Ez gauza askorik, eh baina bueno, uztet elkarrisketa honen bitarteze gauza batzuk ikasi ditu buruz. Bai. Ah, dena keznean eh irakurtzen dugularik elkarrisketa dena ikasten da berata ze azkenean e, autua egin baituzu ere, pentsatzen dut hastapenetik ere hartzea Cristian Etxaluzen e, ibilbidea, astapena aipatzen dugularik aurtzaro pentsatzen dugu, baina hm. aurtzarroa baino gugunago, ere burasun e, ezagutza ere egiten baituko burasun izaera aipatzen Huh. Bai, e, bueno, hori da norbeak nola ikusten ditun pertsonak, ez da? E, Nezako nereitzako pertsonak gea guk baino e, gure zirkunstantziak ere bai, ez da? Eta e, hor noski e, ze C jaiozaren e, azaltzean ere ose da, batez ere holako elkarrizketetan, eh eguneroko prentsan edo esango ginukena egiten ditugun elkarrizketetan ezin estaukagu ez denbora normalean, eh? nolako gauzetaz, aritzeko edo planteamendu horrekin e, pertsona batei galderak egiteko ez. Baina, bueno, hain zuzenet, jakineko honek ematen du pertsona baten eta bereatzean da honaren, e, ba, bueno, pixka bat itzal guzti hori azaltzeko aukera, ez da? Uh -huh. Eta hor, interesantea dituzteiten baita ere asko, ba, bueno, kristianizaki oso mugako herri batekoa, zeumintxainekoa, uh -huh eh beno bizkaba ze girotan hasizian eta eh ze gizarte motatan segurazki desagertzen ari den e, bizimodu baten lekuko bat ere lekukotza bat ere Eta bai, horregatik nik usten dut, e, ulertzeko bera ere, ulertu bertzala nun nora jaiozan eta zehurtzaro izan zuen eta bueno, gero ulertzeko gero egin zitu nahi ba, gauza eta bere karakterra baita ere, ez? Mm, erentziaren uh, garantzia azkenean uh, batzutan uh, anzten duguna, baina uh, bere lekoa duena ere, bizietan? Bai, eta erentzia ezakenean bakarrik eh, determinismoarekin askoitzeiten da, ez? eh jaiotzetik dakarkigu bueno bai, baina ez geneetan bakarrik baita ere ze ingurutan tokatu zaz, inguruak ere asko zaitu, eta bueno ez ge hasikoain psicoanalisia e, yes. eta psikologia tratatu bat egiten baina argi dago gure aurtzaruak markatzen gaitudanok eta Biti autubereza da no, mm -hmm. ere azkenan pertsona bati begira jartzea bakarrik pertsonarentzat ere azkenan barnekoak ateratzeko baita ba irudi simple batekin, eh? kakauetai azala edo eh, kuskiak entzea bezala da, azkenean, zenta hor, dena bere bizipenak ateratzen ditu ere, eta gordetako batzu ere gibilean militantzia ipatzen aldugu, eta mm haren -hmm. partea, ikaren parte hori ere, mm -hmm. Euskal Memoriaren lana, eh? beti orta itzultzen gara, binen hau uh, da ere erkarrizketaren uh, mamia. Bai, or memoriaren itza esan duzu eta nikuzete eh ondela nolabaiteko izarren lerrokatze bat e, elkarrezketa honekin izan ere batetik e, gertatu zan e, bai Loreagerrek berez e, sortu zitaion gogoa eta gero neri ere pixka hutsatu zidan gogo hori eta hon genuekan haren berri jaksotzeko gogoa, ez? Eta berak ere bazuen nunbait e, gogoa halaxe esan esantzialako gero E, bueno, ba, urtetan aurrera egiten ari ari zanez, e, pixka bat, bere bizipenak, nunbait, ordenatuta jasotzeko, ez da? Mm. Eta hor duna, nik uzet, elkarrezketa itzaki bat izan dela baita ere, beraren ere tresna bat izan dela, bere horitzapenoiek e, eta bizipenoiek e, ordenatu, eta nola baita, nunbait, paper gainean edo jasota usteko, ez da? Orduan, bi gauzak batu dira, mm. bai, eta memoria, bai, oixe, bai ez berak ere, ez arrokeritik, eh. Inola ere baina, bueno, pixka bat, bere bizipenen e, zatia e, garaibatu lertzeko aukera eman dezaken neurrian, ba, bueno, aportatzeko gogoz zegoen bera, eta, bueno, ba, bortxe, batekin dugu denboran eta espazioan, eta, bueno, hoize da emaitza, eh? Hori da, ipatzen duzu, denbora eta espazio hor, horrek badu garrantzia, ze elkarrizketa luzea da, mamitsua da, e, xetasuna nitzekin ere hor, pentsatzen dut ez dela ordu bateko elkarrizketa bat? Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Eh, bueno, nik eh eh ikasiete Cristian Maitatzen elkarrizketa honen bitartez e, hain zuzen ere ordu desente pasatu ditugu elkarrekin eta kopurua bera txikia izango bera, eh. Kopurua baino bera, bera baino gehiago e, tarte horren kalidadateagatik esango nuke. Azken fineen kizugarrezko eskuza baltasun adukidu nireustez, eh ni ez nun indun ezagutzen eta bueno, bere bizitza kontatu dit eta gauza batzuk eh, nahiko intimoak. Eh, ordun hori beti eskertzekoa da. Eta bueno, gero dauzka, ba, bueno, elkarrezketa irakurtzen eh, konturatuko da jendea, eh, bueno, izuazko bizipen bitxia ditu batzuk, eh, harrigarria da emakume honen bizitza, eta hor dun, eh, bueno, nahi zora garri pasatuet. Eh, lana eman du, baina bai, ingenitun eh, ordu dezente, ba, ez dakit, eh, azieran ba, sortzi bat ordu edo, E, grabatuko genitun eta gero tokatu zitzaion elkarrizketan bertan aurkesten du mezela edo esplikatzen du mezela Saotomen tomen egiten dula urteko parte bat handaukelako e, e, e, bere gizo e, senarra, ez? E, Alfonso Etxegarai, eta orduan, ba Jo Bea Raizanzuanara eta ordun e, internet bidesibil ginean aizu e, nik pasatzen neon naizu hauola geratu da eta oi baino hori ez da on ulertzen eon zalantza ba sortu zaik Cristian bai bueno argitu idazuta e, argitzen zian ordun segitu du denboran idatziz bada ere e, elkarrezketa horrek mm. eta bueno uzet piska piskat elkarrezagutu doula ta nik benetan gozatu dut mm. Alfonso Etxeagraia aipatzen duzu biztanda hori beraz Cristian Chaluzen biziaren parte haun bat, mm -hmm. militantziarena eta berak ere aipat Zenduna, militantzia eta amudioa, amudioaren Hint. garantzia ipatzen duen. Bai, e, nik usteet, kristianerik di, kasi dio gauza ederrenetako bat dala, e, gauza kemaitasunez egin berdiala. Eta nik usteet, berak e, maitasunez, ez ezerren kontrabezik eta gauzen alde egiteko kapazidadea, ez? Orduan, e, berak hartzen duen Euskaldun kontzientzia, ba, euskaren alde, Osa, sentitzen duneen, bera, bere baitan, bani, hau naiz, ostra, bani, nik maite dut, hau ez, nere parte hau. Eta hori norren aldeazten da. E, gero hartzen duneen, abertzale konzientzia, bertinagertatzea, nik maite dut, herri hau, bere aldeaz ikonaiz lanean. Eta gero, hor ba, bat egiten du militantzia horretan, se karo, Alfontxo ezagut aurretik ere, bera militantzen ari zen, ez dezagula hastu, ja urtea gaina, eta, e, bueno, ba, piskatorra egiten dute bat, eta gaina bat egiten dute, modu oso izango genuke sinemato mm. <laughs> eta eta bueno, baino gero baitare aldiberean e, testringurua oso latza da, ez, ezagutu eta ez askora, bueno, baur da okalen garai guztia, eta oso, oso gauza gogorrak ertatzen zaizkietartiberean, eh? behailei bezala beste euskaldun askori, ez, eta bueno, E, maitasunetik e, abiatzen da, bere bizitzako gauza askotan. Eta ni hori oso irakazpen edarra iruitzen zain. Mm. E, hori da ere, iruro, laruge, irurogeita malau urteko ibilbidea, estapenetik hartzen badugu bere ibilbidea, mm -hmm. bere ibilbide bi pertsonala baina euskal Egiari, e, eta euskal historiari lotua dena, eta azkenan euskaldunen e, historia, euskaldunain nintzen historia dena ere beste hainbatzotan. Eh, Bai, bai, bai, eta oso gutxitan hitz egiten degun, e, zeabat, bueno, meni nire ingurua mintzat, ez? Mm. E, bai, ez, pentsatu behar da, e, bueno, berak jaiotakoan, e, ba, behak esplikatzen du, oita masiko gerrako e, refusiatuako zo zeharka e, ezagutu zitu, lae aditzea, baina hola zuzenean oso gutxi, baina dibidez, bigarren mundu, gerra, oz, gerrak zeharkatutako bizitza bada beste asko bezala e, ogei garran mendean e, beste askorena bezala eta gero horre kontinu bat ikusen da baita ere ez gerra hoietan zehar ze, gaur daño aliatzen dan berak itzaiten du gure gerraz ez? Ba, batzutan da espainiko gerra deitzen jote batzuk, baina hor euskal herritarrak ere auki genuen gure partea oge, e, bigarren mundu gerran e, beste partea eta gaurdaino daño aliatzen eta hoendik ere izten ez da beste e, gerra par, pasarte hori ez mm. Eta azkenan hori uh, gertzen dena da, oroimena aipatzen ularik gaur egun azken urte hauetan gerosta gehiago ere entzuten dira, orain arte zuten ez zirenak, uh, gordetu takoak ziren horiek ekintzak uh, agertzen baitira eta hori ere paperean agertzen baitira eta hori ere egiaren onerako berdin. Hombre, e, gauzak, e, bai, nik ustean dut bakoitzak gauzak bere momentua ditula, segurazki kristianek e, gauza, orain esandako dago gauza batzuk, e, ez lituzkela esango oindala urte batzuk, baina egia da, e, elkarrezketan, e, agertzen dian gauza desente, e, bueno, e, aleka emanak zitun gauza batzuk behintzat, e, ba bueno, ba, ez dakit, e, oindala urte batzuk egintzian, topaketa batzuk, e, enbataren, e, sorreraren urteurren azala eta ezala, eta ordurako ere berak egintzun idazkin naiko luze bat, eta hainbat gauzaia esaten zitun, pista de xente matezitun. Gero e, Euskadi Taskatasunaren enziklopedia nere, egin zitzaion elkarrezketa bat, uste Xabierra Murizak intziona, hainbat, hainbat gauza esaten zitunan ere. Gero, alegia, tarteka junda e, pilula batzuk edo esango nuke e, uzten. Gero nahiko ez bate ortodoxoan ere ustez, nahiko e, figura heterodoksoa da, eta bueno, ba seguraski hitz egitekoan ere, bada, e, ez oso oikoa. Baina bai, egia da, e, gauza guztik bere garaia dutela eta segurazki orain esan beharreko edo esateko askatasuna edo gogoa sentitu dun gauza, ba, oindela urte batzukakazo, ez lituzkela hola esango ezakitz berari mm -hmm. galdetu beharko ez seguruna mm, Amagoia beraz alkarjesketa uh, horren ondotic duzu, uh, gauza batzuek markatu sintutela amodioarena aipatu duzu ala mm -hmm. uh, ere alkarjesketa horren ondotic zuko nola nola zira eta pentsatzen gauza batzu aldatzen nirela zure baitan Bueno ba, ni ke esate dizute amodioarena baina ez ma amodio romantiko eta beste gizon batekiko edo ez eh, baizik eta eh, Gauzak egiteko e, motorea izatea, bauri ez, e, eraikitzailea, amodioa hortaz hitziten e, dut, ez, e, zerbaitekiko maitasunez, gauzak egitea e, positiboan, eza. Eta gero beste irakazpen ahundi handi bat erakutsi dana, eta beste batzuk ere bai, baina egiteko oso adibide garbia da olako pertsonena, ekintzaile da. Eta da, gauzak egin-egin behar dira eta egonean ez dia gauzak aldatzen. Orduan, beak beti gauzak egiten jarton du. Eta gero baitare kontuatu naiz, e, beti jakin duela e, gazte jendeakin egoten eta lankidetzen aritzen. Bari bezantzarki mundutik eta beste. E, beak esaten du momentu batean, e, horre iparraldeko hainbat gaur egun e, puntako e, ezaguna ditugun hainbat pertsona, pasatu ziela herries e, antzerki zeatatik, es, e, saioetatik, es, bere, bere kiniaritutakoak, es, da, berari izugarrezko posa ematen diola horrek, es, da. Horren da, ekitea, e, positibotik, e, eraikiz, eta hori da batez ere nahi, erakutsi didean, nik uste telkarrezketo, es, eh. eta ba, hori optimismoa, izugarria. Horrek ez nahi, e, amez lari utxak eta e, dana ondo dao esatera gara matzanik, ez da hola ez elkarrizketan ikusten, da gauzatzuk ez ditu ondo ikusten, baina bueno, betide baikortasun punto batetik, ez? Mm. Aurrera egiteko go, gozbintzat. Kristian Etxaluz, etxe gara hiri egin elkarrizketa, beraz, zegan bezala eh, jakin, deitu aldizkarian, irakortzen nahal duzue, eh, eta hori, amagoia, gorutsaga, urangak, eh, kazetariak egin elkarrizketa, Gurekin ginoena, Hatzalde untan mil Zuei. Itz eta putz Hatzaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Oskali Ratietan. Zure irratiarekin komunikaezazu goiz berri eta itz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzungailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi 0. igatia elgarrekin egin ezagun. Manez Pagolaren lekukotasun bizia izineko bere bizikondaira eta ehunkantu libruska argitaratu behiak izan dira, kantu idazlea eta kantariaren ibilbidea omentzen dute horra hauek. Manez Pagola, ostego nuntako gomitago izbegin. euskalirratiak.eus euskalirratian web gunea. erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun Euskali ratiak puntu Eus, webgunean. guztzeko tenorea entzuleak telebista utzi gatiapitz hau da zuen lemaburuetan sartua duziena orain itzeta putzi mankizuna horretan bukatzen da Gau aste azkenazen e, eta doazte azkeneko mankizuna zen biharosteguna gurekin izanen dugu red behuet, tutan common deitzen den talderen disko begia aurkeztuko dauku bihar. Horretar azten nautzet ere beti euskalirratiak.eus webgunean gunean, atxamaiten alditu ziela euskalirratietan pasatzen diren emankizun kronika desberdinak eta beraz itzetaputzenak ere adibidez atzoko emankizuna gaur egoer ditik uh, xarean leduzie entzun gai autzoko kronika adibidez entzun nahi baditu zie beraz euskalirratiak.eus xeak euskalirratietan euskalirratietan